i quins trets es destacarien d'aquests plans? Què és el que primer vol impulsar? O no sé si ens importa, però hi ha una mica més en detall què comporten aquests plans. Bé, bueno, eh, el pla estratègic marca... El pla estratègic marca eh, set línies redundantment estratègiques, La última de les quals, que és aquesta dinamització del sector turisme, és la que s'ha explicat en detall perquè ja hi ha un pla d'acció concret, però totes les altres, el que s'ha establert, són aquests mecanismes de eh, col·laboració i de treball en el que els ajuntaments han determinat i han decidit qui vol participar en cada una d'aquestes línies estratègiques i eh, se superposa aquí un comitè, un organisme de supervisió, que és polític, eh, en el que hi haurà representants també de cada un dels ajuntaments per anar fent aquest seguiment i continuació i impuls d'aquest pla estratègic. Perquè, com s'ha comentat, efectivament és molt important el que hem fet en aquests moments tenim una direcció, però ara el que cal és pedalar, eh, fer accions, poques promocions, sinó moltes accions, eh, i impulsar aquest pla estratègic amb cada una d'aquestes línies. I com a defectes, com a DAFO, eh, quan eh, el que ens manca és aquesta, i s'ha vist clarament, aquesta necessitat de col·laboració entre les entitats i entre el públic i el privat. Eh, el que s'ha fet ara és ja consultar en les empreses de l'Empordà, totes aquelles que han volgut iniciar-se, hi havia hagut un pas previ, una consulta a 180 empreses, per veure les necessitats formatives, i en aquest cas ja s'ha avançat més, i en quins sectors ells entenen que s'hauria de treballar i que aquest treball es faci conjuntament. Rebondant-me un mica en el que deia la Gemma. Quines són les primeres accions per tant que esperen? Les primeres accions en aquest moment serà constituir formalment aquests eh, organismes que eh, s'estructuren en el propi pla, decidir els ajuntaments qui són els representants polítics en, aquest, en aquests organismes i eh, pressupostar, i en aquí d'efecte professional quan a regida d'isenda, haurem de tindre clar quins eh, elements econòmics podem comptar per a posar en marxa totes aquestes eh, accions. Quan més potents siguem pressupostàriament, més intensament podrem treballar amb aquestes línies d'actuació. I ja s'ha estimat qui, qui, qui posarà què i quan... Ah, no. no. Que oh, ja. doncs oh, això ara, efectivament, eh, ens hem de reunir, ens hem de trobar i establir eh, qui posa què i eh, de quina manera s'estructura. la trobada continua. Ah, sí. Però es tracta amb, amb, el, amb el sector privat, també s'hi compta, eh? suposo. Per... Sens dubte, el sector privat té que ser-hi, perquè si no estarem fent una feina gratuïta. Si el sector privat no s'ho sent com a propi, aquest pla estratègic tornarà a ser una qüestió de, de l'administració que quedarà, com ho havia comentat el secretari general, eh, de plans en hem vist moltíssims a pori. Quins objectius com es met? amb molt de treball i molta feina ens hem de posar en aquí, ens hem de creure a veure, des d'aquí de la comarca fa un parell o tres anys, hem començat a treballar amb aquells sectors que entenem que són estratègics el sector agroalimentari la dinamització del sector agroalimentari és quelcom que venim fent amb aquests dos, tres darrers anys s'han fet actuacions estratègiques, s'ha format en les empreses, s'han creat perfils de persones especialistes en el sector agroalimentari, de dinamitzadors, per tant, en cada un d'ells farem aquestes mateixes accions.